27. helmikuuta Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa taajuudella 98,5 Sitten te nostatte kädet ylös Kokeillaan semmoista vettä huudatte Vesi on voiteiden, mut moni ei tiedä vaaroja sen Jos koda liikaa lipittää, voi sulle tulla vesipää Lientä lapsien, Tuotemaito rauhasten Voi myöhemmin alkaa harmittaa Jos ei muuta kuin maitoa saa Kerma on herkkua mirriensä Hämpäti, hömpäti, hömpäti, löpäti, löpäti, lörpäti. löpäti Saapas jotain Aini niin, mikrofoni, miksovuoni, mene lähelle miksovuoni Ota se sitten niin Tota on snobien, ei tapikset ymmärrä tehtoja sen. On hienoja värejä vaan, ei alkoma hoolialaisinkaan. Alkoholi on kuningas nuori prinssi kuljas. Ei kannata kunkulle ryppyllä tai herää aamulla sellistä. Alkoholion kuningas nuori prinsipiuljas. Ei kannata. Ohjelmat. Ohjelmat. Ohjelmat. ohjeistuksen tässä, mikä Ohjelmat. Ohjelmat. ennen lähetystä näin. Kuka Ohjelmat. muuten oikein Ohjelmat. Ohjelmat. Niin, siis sä oot tullut tänne kännivieraaksi, mutta no, sä, sä olit laittanut tänne jossain me, me, Facebookiin kaiken maailman viestejä, jolloin sä oot niin mä ajattelin, että pidetään kännispäisiä ja sä oot tullut tänne vieraaksi. Joo, kyllä näin jo. ja, ja olitko sinä nimeltäsi siis Tiina, kun sinä olet nimeltäsi? Kyllä. kyllä. Mutta va, va, valitaanko sinulle nyt jonkinnäköinen, haluatko myös myöskin jonkinnäköinen DJ-nimen tähän näin sitten? Onko se DJ-Doku vai voiko ihmiset valita se vai mi, miten, käy miten, Vai onko se pelkänä Tiinana nyt vai miten me, miten me mennään? Joo, otetaan sieltä ehdotuksia vastaan. Joo. No niin, ehdotuksia joka en ole minä, vaan joka on hän. Meillä on siis nyt kännispesiaalis. Otetaan känniaiheisia bi ja känniliittyviä biisejä. Kasso, pulla, karki, säkelse. Yeah! Ootta sa keli aluspajan helma mua taju välissä lentävä poliukko okka. Äväki juoma pollaan ostin nähdä. Peimeijästä ostin polonkaala. Tuossa oli ensimmäisenä oli toi lentävä pole. Sepi kumpulaista olikin toivottu jo Facebook säilukateen. Retkuttu vain rötköilän, se tormeloksen vie. Ei alomiina pullon, pohojahan röypin. Poho jahan remelissä näin. Mä sammonen töpen naaporin poliukko Ja tuossa oli ensimmäinen siis se, että kappale, että alkoholi on kuningas. Mitä, mitäs se on, kun naispuolisena onko se, että mieltä, että alkoholi on kuningas vai onko se kuningatar? No se varmaan ri, riippuu päivästä. Että niin, ja ehkä alkoholiin juomastakin, että mitä jos, jos, niin, ehkä champagne voi olla enemmän kuningantaita tai siideri tätä vastaavaa. Joo, joo. Kohtasi viimeistät ollut kännissä? Täh? No ehkä, ehkä eilen lipsahti. No niin eikö se lipsahtiko muuten vielä tänäänkin? Se jää nähtäväksi. Ne, ei, mutta siis lipsahtiko? Olitse ei, oli, ei se vielä tämän vuodekaan puolessa, puolella? No. Jatkoiko se juopottelu vielä, vielä kello 12 jälkeen? No, toksikin. Kuitis tais lukee kello No niin, eli onko No ei oo enää itse asiassa No niin, no. Korttiakin lyökin Saatana Huostetten ritaa Kosti pisti viiksen naapurin Ita lentävä poliukko Ryhmärämä sekä rellomarei. Rillumarei mustama ja meijät kamarille pay. Lentävä poliukko Rätnee, rytköivät, tanssihin käy tie Retkut vain hytköivät, se turmelukseen vie Esko pasko vielä sellissä hausun Sellissä hausun, vitutuskin alko valtava nousun haiseva poliukko Kosti Esko, heikin Väinä ja Kalle. Väinö ja Kalle, kaksi viimeisintä jäi junan alle lentävä poliukko. Oikeudessa ollaan, istunto alaka Istunto alakaa esko kusi, vielä tuo vielä tuomarin jalkan vankilaan joka ukko. Saatana, eikö monta kertaa sanonut, että ei sillä kuin seksita pitkin nurkkia Perkele työttämyskorvaukset, joo ja kaikki. elä perkelellä sinä muu elät. Saatana, viina, viina Tiedätkö mikä oli tuo duo, mikä tuossa äsken esitti tuon äsken sen kappaleen? No ikävä, kyllä. Kerro. Tää ja ryjyn. Kyllä, no, ei valitettavasti <laughs> no, <joo. laughs> Mutta sä toivot myös kakerandelin ja mä löysin kakerandeliin ja rinkkikukkaniivisen kappaleen. Joo, joo, se on kaunista. Onko? se on, tulee on. tämän kappaleen? Joo, kyllä. No, okay. Kyllä Olet ollut kaikkein rakas. Miten boys in sen takas. <laughs> Mä en kuullut mutta tää jotenkin on. Me ei, tää on vaikee, Päästä tähän sisään. Kun lisääntyy Tahdon, että <laughs> sain ensiluokkaisen. Se syntyi syvällä rinnassa, on kuumat tunteet pinnassa. Saat multa kukan no. tänään trinkin muodossa. Rinnat, Tuli kysymys, että pari onko tämä paskisijaksen avausbiisi? Ei! Mutta, muuta, mutta, mutta! Rock Marshenes Jungin kappale, Sarinkunin laittoi viestin, juomalaulu tähän. Joo, joo, minä poika juon, minä tykkään olla kännissä. Tahdon Heilo hulluna homalassa. Se on hyvä pisi, Proktereita tulee kyllä myös. Ja Klaimyn ja toivotan noin, että Grabula tulee, mutta minä määrään päivän. Eikö meillä ollut sensuura? Kyllä, kyllä, se tain valita. Joo, kyllä, kyl kyllä, joo. Mitäs siellä sekoit, oletko kännissä näin, perkele? Mulla on toi lähetys, jos on vappunan perjantai, niin silloin ollaan kyllä se omaiset perset. Vahvasti kännissä ollaan tuolla noin huomassa. Mutta on tää seuraava bändi, joka niitä löytyy kaiken maailman biisejä. Mitäs niitä löytyy tota. löytyykää? iloinen. and Drugs-kappale löytyy muun muassa... Tsi-pongsti ikäänä, baro, beer, niin edespäin. Tämä pitää soittaa, koska tämän kolmi kaksi tyyppiä sai kenkää takia. Sitä pitää kunnioittaa. Ollaan Kouvolasta. Tiedätkö, tuleeko mieleen yhtiön nimeä, mitä voisi tulla? Aika näin suomenkielestä musiikkia soitetaan, mutta ei ulkomaalaisia tullut mieleen oikeastaan ollenkaan, mutta tämä pitää soittaa. Viimeksi käännissä! Tää aamulla. Tää kysyttiin jo. Kysy. Kysyt. Okei, okay, kysy. Ei voi koska on mutta en mä koskaan kysynyt, koska sä olet no mä en muista kyllä. Mä en muista! Mä Okei. Okay. No se, se aika paljon, jos muista. Setin. Tässä on Kalamyrian 3 CD, missä löytyy toi kankkuspiisi, mutta tästä ei näe mikä, mikä CD on mikäkin ja myöskin tota tästä puuttuu yksi. Saat pystytkö tsekkaamaan, ainakaan mulle, jos löydät se, saattaa olla kakkos CD, tai onko sitä ylipäätään. Sitten mä, se, mä siis, kato niistä CDistä, että mikä, on, mikä mikäkin numero. Tuossa noin DI-nimeksi. Joo, Känni-Tiina, Känni-Tinneri. Se on aika hyvä. Mikä? Mi tota, Mites, tota, mikä se on? Onko se Känni-Tiina vai Tinneri? Onko se Tinneri kuulosti hyvältä vai? Thinneri, tinderi, joo, Tinneri. Tinneri jostain. DI Pupiruusu. Eikö? Haluatko? Eikö <laughs> voitko? Ei, ei, ei, ei vaittanut ei Tinneriä. Okay. Joo. joo. DI Pirkko. Ei sen toimii DJ Pirjoiset, Pirjot, Pirjot on tossa noin, ei Yrjot vaan Pirjot, sen voisi olla, mutta DJ Megatussu, ne on sen tehnyt, että mä tää liittyy tähän dokaamiseen, DJ Tinata, Viina Tiina, mikä se, ei. No sehän rimmaa aina, mutta ei se aika vanha juttu. Joo, Tinneri, Tinneri, Tinneri, joo. Viina Tiinalle tuli tossa ääne. Toi vast deysi sideri pissis ehe ehe ehe Mene liian joku poika lus. Doo Löytyy, löytyy. Ei, ei, sitä ei ole, sitä joo. Joo. No ei menetä, ikävä kyllä, siinä, joo, tuossa on kolmoissa CD-klamydia, mutta just, on, just se, yksi se CD on tosta pois ja se on, just, ei löydy nyt sitä, sitä, sitä krapulalla päättämispäivää, mutta, mutta mutta, mutta, mutta, ei ole vielä toivottu yllättää, tätä seuraavaa, mä oon selvästi päihtynyt kaktusviinaa, toivota ukkometsoa Petri Nykordia, kyllä, ei tippa tapa, kyllä, viikatehon on ja dä, dä dä ja hurrikanesia ja, ja siellä on pantu, ei hurrikänni, perkyynt, antapus Mitäs, mitäs, Dei Antapus? Mitäs, mitäs, mitäs, sitä? Halo, her herätys? Ah, DJ, joo. mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, mitäs, Joo, mitäs, mitäs, mitäs, Pues piensa te el pedón de más normal. Mira, Siinä Matti Lykkäinen, ehkä otin, ehkä en ehkä otti, mutta ehkä. Mattihan on, nyt, nyt on Viinalakossa, on tässä näin, on näitä telkkariohjelmassa, näitä moraalistiohjelmia ja kuten myös seuraavakin artisti. Ray Wiley Hubbardin Live LP oli viisi, jonka nimi oli Pakollinen enkore. Me ajateltiin ottaa tämä pois kuleksimasta vähän aikaisemmin, mutta tää on pakollinen enkore. Koska toivotaan Hector, juodaan viinaa, pakko valita niinpä, niinpä, niinpä. Pist pistää Sventteri futaan sen itse, että nyt lähti. Joo, me yritti etsiä sitä, mutta sitä ei löytynyt. Ei, ei, löytynyt. ei, ei, ei löytynyt, ei löytynyt. Niin, että kukahan seuraava tila. Mikä mulla Tässä on sinun ohjelman alukset, tai tuota, ainakin jossain vaiheessa, eikö tuo mylykoske, olette missä se oli se, että Miku ne lopetti dokaamisen se vuodesta. Niin, jo mistäkö hän johtuu? Tuota. <laughs> <laughs> niin sehän meni katkollisena jossain vaiheessa. Olemme jo omistajaan seuraava, seuraava viisi sitten mylykoskelen katkolle. Meillä oli nimittäin Vilberin perikunta esittää kappaleen nimeltä Katkolle. Kävytävä. Ja käymättävä päässä oli käymällä, mutta käymällä se ei ollut käymättävää, vaikka se oli käymättävää. Oli minun käymällä se mulla oli hätä. Oli kerran juotavaa, eikä se ollut mukaan, mutta oli senin magia, ettei sitä voinut vastustaa. Oli minun koko pottu juotava, koska minulla oli hätä. Merkakolle! Mene tuli katkolle, ja Tossa on ehdotuksia Deji Matti Nykänen. Mä meni rutulle tuossa noin. Ja selvitä pääsipapa No niin totta kai kun Mattia soitettiin noin. Mattio rautaa, ehkä otin ehkä on kyllä hyvä. Deji ulosotto, ei me kai. Niinhän meni katkolle viivana, koska hänellä oli hätä. Lapinlahden lintuja toivotaan tuolla Tulossa on, tulossa on, tulossa on katkolle. Tos on se, DJ ei nyt tuu mitään mieleen No se, se on kans aika se <tos> on aika, <tos> no, no riittyy myös Ei oo muisti mennyt sinällään niin. No ku, johtaako tinneri vai DJ ei, ei, ei, ei nyt tuu mitään mieleen No ma, ma, makustellaan, makustellaan, niin. makustellaan Tuo tuli, tuli idea, mikä mekin Mäkin että pitäisi saada semmoinen reality jossa osallistut pitää korkean auki vuoden, vuoden ajan ja sitten se mittaisi henkistä kanttia. Nimenomaan näin on. Perkele. Eric sopii tähän hänen musansa. me moni pysty kuuntelemaan kuin kolmen Promille hunnossa. Oho, mikä tässä nyt tapahtuu? Nyt noin meni, meni, meni, meni, meni. Mitäs nyt tapahtui? Eh, jotain tapahtui, jotain tapahtui. Tuossa lähti... Ei nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt tuli nyt nyt nyt Käymälä, käymälän, käymälä, käymälä, mutta ei Mutta otetaan meidän Tässä on tällaista pirusti per, näitä biisejä helvetin paljon semmoisia biisejä, mitä ei aikaisemmin pastiksessa soittanut Ainako jotain spessuja, niin tulee usein soitettua sellaisia biisejä, mitä ei muuten tule soitettua Seuraava kappale, että on soitettu Se liittyy ajankohtaisen asiaan ja keskiolueen laimentamiseen ja keskustapuolueeseen Hyi hervetti, että kiroilin täällä näin Kepu, kepu, kepukka, kepu, kepu. Mutta sitä ennen mainokset Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Mis kaikki kulkee kohta kypärä päässä? Miten mä voin ryhtyä Monakon ruhtinaaksi tai harrastaa seksiä Claudia Schifferin kanssa? Matkalla tulevaisuuteen show on älyteknologia jaksossa muun muassa Risto Linturi, joka aikoo elää 500-vuotiaaksi. hsl.fi kautta matkalla tulevaisuuteen. Ota iisisti, olet ystäviesi seurassa. Rytmeistä tinkimättä. I've been so many in my life and time. Sanomaa välittäen. Sunnuntaisin 912. My My baby don't care for shows. Kymmentä vuotta sitten tehtiin radiohistoriaa. Miten politiikka, intohimo ja bisnes muuttivat Suomen soundin? Pentti Kemppäisen kirjauutuus Radio kuuluu kaikille. On saatavilla nyt kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista. Tai tilaa kirjaosoitteesta intokustannus.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämän hoitoa hermot kiristää. Joo, siinä Lapinlahden lintoja on tulossa myöskin lisä todennäköisesti Vyrälläärit Matti Vanhanen, tunnettu raittiusmies, kepulainen Ex-pääministeri Mutta tota sitä on tullut tulleet? Viestiä, viiestiä, viiestiä viestejä. Slippersin kaljaa kioskiin, se on kyllä totta hyvä Sinä en muista, että siellä on ollut jotain mitään, kaljaa, kioskeihin, kaljaa kioskeihin, kaljaa kioskeihin, kaljaa kioskeihin ja niin edespäin biisi, missä jatkot, joo, Reeturikki on tulossa kyllä, kyllä Dehi, en muista, mitä mieltä sitä olet? Se aika sellainen... Niin, joo, ei muista. Ei, muista, ei, ei, ei, ei. Joo, löytyy 50 näitä kaljaa nuorille. Se on kyllä totta. Kaljaa nuorille! Kaljaa ah, huorille! Mitäs mieltä olet sinne kappaleen sanomasta? Niin. <laughs> Selvä. Kyllä nuoriakin <laughs> pitää saada kaljaa. Vai pitää... Ei saa Mitä onko sä koskaan uuteen viettänyt tipatonta tammikuuta? no nope. En. Niin. Joo. Niin joku sano että et lopettaa viinajuomisen tota, vaikka niinku vuodeksi. Tää vasta mä mä oon, mo, mä oon monta kertaa ollut vuoden juomatta viinaa kaljaa en ole ollut juomatta mutta viinaa en oo juonut kyllä. Niin. Kosta Suomessa viinajuonti on tota no, jo näin päin pois. Siis eihän ollut ole viinaa. Olut on alkoholia. Ja, ol, ja viina on alkoholia, mutta ollut ei ole viinaa. Jos joku juo kaksi tota, niin pulloa tota, niin, niin, äh, niin on, onko se sama kuin mä olen kaksi pulloa viinaa tuossa ne Onko se vähän se on kaksi eri asiaa. Sitten mä oon ihmetellyt, että no tämä tipatonta tammiku tammikuuta on niin perkeleen kylmä ja perkeleen pimeä, niin voi sitten vähän niin kuin lohtua, että vaikka tipaton toukokuu sopii paljon paremmin, on valossa ja voi liikkua ulkona ja näin pois. Ni -ni niin ja näin. Mutta tota, mistä se on tullut? Mä oon kyllä viettänyt no, Se on sellaista synkkyyden maksimointia. No se kyllä. Suomalaiset. Niin tosiaankin. To, to, to, to, to Jos viettää vaikka tipaton, tipattoman tunnin, niin se voi onnistua paremmin. Mutta seuraat tulee Jope Ruonaan suuntaan, on onko se, eikö sitäkin toivottu, se, ja on aika paljon ryppäisiä biisejä, sekin on vanha doku, niin, niin, tota, niin laitetaan Jopelta kappale, nimeltään on tammikuu, hyvää helmikuuta! Pääsi Juomi kiinni jäis, jos ei ymmärtäis, jo lopettaa voi jopettaa, Hänet mut vappukaan. Ei päässyt kuivumaan. Nyt juhannukseen asti mennään samaan tahtiin vaan. Tiip, tiip, ipäton tannikuu. Mikset Se joutuu? On reperapa jos... tuli te... viesti, että kepoa ei kaupassa saa enää kepoa. Niinpä näinpä, näinpä, näinpä. noin joo, joo. ...ruppe houkuttelemaan. <Tuo, kuuluu>, unu... <truppu> käyks mä usein täällä? <truppu> No se kuulostaa kyllä, joo. J joo. Se on hyvä. Okei, johtaako? Joo, kyllä se, se menee johtoon nyt. Okei, okay. eikö <laughs> mä usein täällä? Samppa, hyvä, Samppa, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Samppa voi ottaa Ouluen tuossa. <laughs> joo. Gei tippa! Ei, kyllä mä nyt on, toi käyks mä usein täällä Joo, niin tippaa sitten se paitsi, jos sä teet murhaa, niin sitten tippaa ja tappaa, mutta sitten se tippa tappaa ja näin on kyllä. Religion biisi nimeltään Fredrikalle, siis tuoppi täyteen kyllä, joo mutta on kaikkea muitakin. Vaisu mennä paidan pois, saatanne, mulla on paidan pois, voitaisi ottaa yhtä varsin paidan pois? Ei, ei, ei Okei, okay. no, mutta se vaatii muutaman kenties. Niin. Joo, no sitä odotellessa. Rupeetpa nyt. Mä en ota mitään, mä en ota mitään, mä en ota mitään, mitään, mitään, mä en ota mitään. Se oli hyvä, kun mä sanoin, että otatko painan pois. Ja tuolta tuli eräs nuori mies heti niin pällistelemään tuolta ikkunasta, Lähti nyt <tos> <tos> sitten pettyneenä pois ja oikeesti. <tos> nyt poika lotraa. Rätraa se kippaa se särvii. Kippaa se riikkuu terällä, se on millä mallään. Poika se kenkää vetää, pupin suuntaan ei stä mikään. Siellä on ystäviä tosi peltikin, mekin on jo kaikki tässä käsiin. Ja se junnaumea rautti, siskon hekkärillä sisään yritti. Pari kuukautta täytyy sen vartoa, kunnes tuli aika aikajuhleja. Nyt poika lotraa, Läträsi se kippaa, se särvi, Tietenkin turvallishevikeetä pitää soittaa kännispessussa. Tipaton tunti, Keneraa Vetsoksa laittoi. Tipaton tunti, tuntishevipäin. Ei onnistunut, ei todellakaan, vaikka tätä äätystä, jos joutuu kuuntelemaan tai pitämään. DJ Sampa Kalja. Ei, ei kyllä, no, johtaa se, kyllä, se, se... Joo, mutta jo mut, mut, sanoin, vaikka johtaa, niin jos sun on, jos on, niistä on ihan hyvä ehdotus, mutta ei kuitenkaan joo, joo. ilmoittaa, ilmoittaa niin arvaarsteikkoa, että onks ihan hyvä, vaikka ei voitakaan, että... Nyt joo, joo, näin. joo. Ah, Ja nyt tulee mömmönpokali mieleen, ihanaa poikaa, kyllä, kyllä, kyllä. On päässyt luviin, poika on päässyt luviin, on päässyt luviin, kautta viesten me Kotikalia toivotaan, kotikalia, siis kotikaliaan sehän on, se, onko Promille promilleja ollenkaan? Eikö eik se ole vain sellaista laimeita paskaa vaan? Mä en tiedä, mä mutsin kotikaliassa on kyllä ainakin ah. joskus promille. Okei, okay, hyvä! <laughs> joo, no ilman kos. mikä siksi, sä aloitit juomaan sitä sitten, että tota, ne on jäänyt vähän... Niin, <laughs> <Jee>, sanois muuta. <laughs> Mutta kun sä tosiaan. Joi, joi en ja mä on hokealta, niin tota no niin mitä mitä mitä seuraaksotäs tässä näin. Niin mitä mitä sulle tulee mikä liittyy viinaan, jos tätä tässä nopeesti pitäis keksiä. Brenkku. Joo. Ke puhu. D d näi, ydokko totta kai. Missä? Brenkku. Ratrazikas se on pelkkä pullo. Mitäs mitä muuta mitä on? Stop. Oi, joo, joo, No, joo. no. Laitakaa, tänne nais, myös lisää. juomiseen liittyviä slangisanoja. On on dei Oi, Darra, darra, darra, joo. Se on nyt ajankohtainen. Darra riittää tähän näin. Sanoisimme jo Densa tai D kun taisin sanoa. D kun mä taisin sanoa, joo. Eikö joskus jotkut unheilukilpailut järsittyy D-kussa? Ah, joo. Sinne. tämä kuulostaa aika tyylänsä. No niin, mutta on katsotaan kappaleen nimeltään Kossuu Boltsiin. Studi Stygge-leviltä. Mennään nopeasti eroon tästä näin. Miten? Kun kohtausten näin tylsä, palkkaile. Joo, ei tämä kyllä ole yhtään nimensä veronehto. Ei, ei. Katsotaan, onko se tuottanut tuota. Onko sitä kukaan vielä toivonut? Ei. Flana, Joo, Flana, joo. Keitto, keppänä, biisoni, punkku, valkkaari, kuori, jallu. Mitä heillä kaikki jo totta? No, ei noin se on Tuosta tulee mun mielestä aika hyvä, hyvä, hyvä tuota, no, niin ehdotus on DJ, nimi, DJ Linda Lindasiideri. Sillähän oli oma Siideri lindalla. No, oh, niin oli, joo. Mä oon kyllä paistanut sitä. Hey. Joskus, joo. No mitäs, se on ihan on hyvä ehdotus, mutta ei voita kuitenkaan. Ei, vai. ei, joo, ei joo, Joo, toi hyvä. Spuke, jo. joo, spuke totta kai. Häppää, kyllä. Joo, tää on tylsä, tää on, on Mutta sä oot siis sieltä Jön syystä päin, niin hetkona laitetaan taas... Mä ajattelin, että kumma ei ole toivottu, sen ei varsinaisesti paskikseen sovittamaan so so so sovi tämän näin, mutta, lähti, mutta koska on juokkuttelulähetys, kyllä ehdottomasti eläkeläisiä pitää soittaa. Kossuu Niin tota, on, onko ylpeitä, ylpeitä toi Virastamatko jotkut joen eläkeläisiä heidän juopottelumaineensa johtuen? Öö, mä en ainakaan usko. <laughs> Mä oon siis ihan oikeasti kunnioittanut niitä. Mä olin kerran ollut, oliks mä neljä päivää niiden mukana Saksan rundilla? Ja mä olin ihan kuollut sen jälkeen, viikko meni toipumiseen, ne jatko vielä, vielä sinne sitten ryppäämistä. Sitten niin kertoo, että viikon verran siis niin varis jo ennen ekaa keikkaa siinä niin, ja se jatkoi näin. Ja mä otisille, niin mitä teet seuraavana päivänä, kun olit tullut sen, kun pari viikon jatkuva Ihan niinku siis Tillin tallen aamusta iltaan menin jälkeen. No mitäs minä menen aamulla töihin? Siis, ei helvetti, käsittämätöntä. Huhu, mutta tässä on sun valitus Yeah, <laughs> Ja viestejä on tullut tuossa noin slangisanaan, kosanderi, kossu, olla tinassa. No kossu on, niin onko se nyt mutta kosanderi ehkä on. Mutta se kuulostaa vähän juntilta kyllä, kosanderi. Se... Vähän niin kuin Hapan. Niin, jo jotain <laughs> niinku kuin hölkyn -hölky Että ei, vähän, joo, eipä, empä tiedä. Mieli tekisi vain itteä, hatun täyttää murhemusta. Kysymys tulee, onko se ensi viikolla sitten? Dara eipä tiedä. Joo, hei, Niina Hanuristelä, veskutki mieltä. kamposta mitä suomalainen laakeri on ihan uskomattoman paska. No niin se on, se on mitään sanomattoman makusta? Onhan se olutta, mutta eipä se toikea. Tai se on kaljaa, se ei ole olutta. Sanotaan sanotaanko näin. mikä mitkä on suosittaneet DJ, mikä nimi olikaan Mikä DJ suosikki viina? Alkoholi Kyllä viini. viini okei, okay. Oliko Paskiksessa nipaton tammikuu joo, silloin kun se tuli sitten Facebookissa soi silloin kun oli vain elämää, niin silloin oli se. muutama vuosi sitten. Hyvä Tiina, että valehdellut typattomasti olisi paljastettu. <lipi> <lipi> ja tota, halutaan potasta kuroa Sventtiä, Köntöri, Köntöri, ja nyt lähtee kuulemma rypäminen jo. Mutta, mutta, mutta jätetään sun kotikylän artisteera tässä näin. Tähän tukkaa kaikki, koko porkka siellä on juoppoja. Ihan... No, mitä muuta? No, mitä pa, no muuta niin Tässä on siis neljä elus. nyt tuli uusi levyys. se sen sekunniksi mutta on etä mikä tosi vanhaa Mä hakemassa se levy, mikä, mikä mä muistin, että pitää muistaa ja mitä en muistanut nyt sitten, niin liittyen joensuul joensuulaisiin rappioalkoholisteihin ja, ja kaikkeen muuhin, mitä siellä on. Sittenhän nyt sitten, joo, sähditty, joo, aa kerhaa koko porukka siellä, niin. Koska sä viimeksi, kun käynyt Joensu, ollut selvinpäin koko ajan, kun siellä ollut? No viimeksi olin, oliko? Kyllä. Olin, olin. Oho, ihan totta. Kyllä. Ja oliko kuinka monta minuuttia siellä? Oliko mä melkein viikko? Sen, sen, sen takia että kun vanhemmat olivat vanhemmat, oli vanhempien kylävän silmän alla tai jotain vastaavaa. Ei, Va vai ei, ihan, ihan itsestään? Ihan itsestään, ihan tos, no, itsestään no, vaan. No pärkele, nyt pärkää, <laughs> kyllä, kyllä. Nimittäin kun ajattelee... Sitten mä voin kertoa sulle yllättävä yllättävän uutisen, joensuusliittyen, niin, Joensuus niin kukaan joensuulena ei välttämättä tätä tiedä, mutta Ismo Alanko joensuussa. Kukaan ei varmaan tiedä. Ei, ei. Sitten ei, on no, salaisuus. Ima, joo, joo, joo, joo. <laughs> Tämä on niin kuin sitten... Niin tota... Tässä oli tietenkin hasistikoneen. Eka hitti oli Rappiolla ja tässä mä oon kertaa jostain soittanut Olli, Olli Linhon vanha Doku, noustaat ylös. Sinä kuuntelet TV-tuolisas, minun paskaista ääntäni ja olet aivan liian... Taidanpa taas tän lähteä no! 10 tuoppia, kun jadottaa näin yösyöden Että kyllä Ismola aika hyvin on myöskin on vähän myöhemmällä tuota, niin tuotanolla löytyy sellainen kappale. Kaikki raitistuu, minä en. Joo. ja <tos> Onks, mikä juansullaista kansallislaulu? Mik, mikä mikä mikä semmoinen piisimme juansullainen rockappoli? Mitä mitään mikä on? semmoista mikä, mikä on tavallaan että mikä tavalla baikalinen maakuntalaulu? mikä? Ei mä... Vai... Ei, ei, ei, ei ei ei ole, ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei Voimme päätellä. Miksi kouluja pelkää? Olen kun muita parempi. Liitu! Minä mikään viisas olen tahdon elää vain kuin ihminen. Päästät hirti iso veli Kuule kutsua elumalteen. Jos rappi on sitä, että ratas saa. hetkestä ja tartapaa. On mukavaa olla rappiolla. Olla täysin olla Hyvää olla. Tuli tuosta viestilalaan Liisalta. DJ Tasku <totilaan> Se on aika pieni, että siinä mielessä... <totilaan> Mutta joo, tämä on hauska. Joo, joo, joo, kyllä, joo, kyllä. Kyllä menee sinne kärki. kärki. Joo, kärki menee näin. Venkään tuo nyt, Riita. Germani, Germaniassa juodaan olutta. Tämä on kuulemma paikallinen... Nikola tulo, Haino Das wird so, hol hol hol hol hol sah einsam unverlassen aus Die Turbu schlug zwölf in der Ferne das wird es der war allein zu zuhaus Sie hockte zittert zitternd am Fenster Und blickte ängstlich in die heruntaa ums Haus Kuka on siellä? Kuka on siellä? Kuka on siellä? Kuka einen siellä? Kuka on siellä? Kuka on Juha Sipilän helvetti on varmaan semmoinen, missä se oktoborfestivalli ja purkat niinku laulaa tätä ja heiluu sillä tavalla, kun saksalaiset heiluu. Siis varmaan ollut onnellisempi, jos mä tätä. Aivan. Wir, Ai, Tuli saksalaista mieleen. Tässä on, ryppään itseni komeaksi, Sä mä täällä itse tämän kukaan tehnyt tämän kappaleen. No? Sipe Santapukki. Ja Fredik. Tää on hieno biisin nimi kyllä, ryppään itseni komeaksi. Oletko koskaan ryppännyt komeaksi? No, mä en usko. Hyvä! Laime kaksi, turille mennyt yö. Ripäni. Tulitaan se ehdotus mei valomerkki. Valomerkki on vähän, vähän niin kuin pettymys sinä niin, sitten, että tähän, tähän, tähän, tähän, tähän, siihen ja, aikaan joo, kuitenkin joo, messalla, joo, niin kyllä se vähän niin, aina Niin, niin. ehkä ne, etkot olisi parempi kuin niin. valomerkki esimerkiksi. Joo, <höh> joo. <höh> <höh> <höh> <höh> mutta mietitään tämmöisiä ilmaisuja, mitkä tota, no, niin liittyy dokamiseen, mutta ei välttämättä ei tiedä, kun kappaleen nimen kuulee, mutta kuitenkin liittyy sitten, kun tietää sitä eteenpäin. Niin yksi tästä tuli seuraavaksi nopeasti sellainen mainoksia. Ei saa nauraa siellä. Se riitti siitä. Kuunteet Radio Helsinkiä taajuudella 100-1.5, eli taajuudella 98,5. Olli Lindholm ja Yöyhtyä. Radiot.fi, siellä on kaikki. Radiot.fi. John bon Jovi, and listening to my favorite radio station. Mitä tapahtuu kun menee hermot? Siihen pureutuu argentinalainen musta komedia Wild Tales. Koettama ravakka oscar rehdokas Radio Helsingin ennakkonäytöksessä tiistaina 24. helmikuuta. Osallistu kilpailun osoitteessa kilpailut.radiohelsinki.fi kautta Wild Tales ja voita liput kahden. Wild Tales, elokuvateattereissa 27. helmikuuta. Ikimuistoinen iltatiedossa, Niko Ahmonen, Sami Saari ja Bean Rounds vieraineen storyville 26. helmikuuta. Pohjoinen Soul to the Bop. Hei, ää, jä on Thomas Ludin och uh, jag och leta på lite bra radiostationer här och program på radion, och, uh, så fick jag in Norpa. Norpan maailma, lauantaisin, kello 12. Puhetta ja paasausta, jo vuodesta 85. Ni niin, ja musaa, äh, ja leffoja, ja joskus vieraskin. Mistä me tiedämme, minkälainen Norpa on vanhana? Mulla on kaikki radiokanavat mukana koko ajan. Radiot.fi Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Kyllä, ja DJ, mikä hänen nimensä ikinä tulee olemaan, kun loppujen lopuksi kanssa vietetään tällainen ää, kännispessua. Ja joku toivoo tuossa noin kappale kappaleita dokumenttia, ei elämästä siellä vielä hengissä. Mutta tota kaikkihan sitä ei tiedä, että tämä kappale kertoo, sit, nyt kuvittelee tämän rakkauslaulu, mutta tähän kertoo yli kahden viikon ryyppöputkessa viidestoista yöä. Ja nyt mä rupeen dogkamaan, koska tänne sitten tää Mikko Alatao. Sen eksyneen Rakkautesi häljet Todettiin tuossa mainostavolla, että kauhean näistä uusista biisistä, mitä tuossa on soitettu, on se poikasaunan versiointi. Se, se, se uhhuu. Siihen me ehkä, ehkä lopetetaan. Kuten DJ, mikä nimesiikennä tulee olemaan, totesi noin, niin te, silloin paska tehty vieläkin paskempaa, niin se on aika paskaa kyllä. Miten tässä leiviä Pohjois-Karjalainen? Onko se pohjois Mutta toisaalta, kun jostain ei ole Pohjois-Karjalainen, niin onko se, nyt juodaan kaljaa auringon nousuun, niin tota, aamun lasku ja blä, blä, blä, niin tota... Nii, niin, tota, no niin. onko se onks minkään telem minkä näkökse eikse oo kuitenkin Kyll, jokilainen. Millainen se on niin? Joo, on, joo, on. Kyllä, saisi sitä videota. Niin, joo. Joo, videon, niin, vai joo. Vai <lain> joo mä muistan kun oli Süsslandia, kurrekulku tuli oli, oliks tois huville tältä huville tässä esittämästä missä on siis Ilkka ja Kismo ja syde syde suusta niin tuo siihen kappaleen sitten lopettivat joo. sitten. Ja itse murha. Sun tanss katso maailmaa. Yes I'm on. tylsä. No on joo. Oh. Mennään me, me, me, la, lappareihin, lappareihin. Lisää lappareita. Tota, tää, tää on taas tämmönen... Kun on tosiaankin nyt tosiaankin hössytetään ja moralisoidaan ja sitä sun tätä ja vittu, pidetään hohoamaton hermikuun saatana soiko, aikuisia ihmisiä saatana holhotaan. Siis, se on pieni prosentti, mikä, mikä Suomessa sitä viinaa on, on, mikä on niillä ongelma? Miksi yli 90 pitää kärsiä siitä? Niin on varmaan se on sama 10 prosenttia ja ylinopeutta, mutta ei sen, sen, sen, sen takia meidän täytyy hökköreillä 50 tuolla moottoriteellä perkele soikoon. Se paitsi ne dokka no, joka, jo joka yhtä paljon silloin kun tota va vaikka ihan sama kuinka paljon se viina maksaisi kuin kuinka hankalaksi se homma homma hoidettaisiin. Ja jos on ihan perkeleillä vähän rahaa, niin se on pyttö pois vaatteista ja asumisesta ja ruuasta sun vastaavaa, kun ne kuitenkin dokaa sen määrän, mitä ikinä kykeneekä dokama Saatana! No elikkä nyt aiheeseen liittyen, Lapilahden linnut. Joo, raja, se on raittuudellakin. Perkele. joti jotipaton tammikuu. Hei va heti helmikuun huikaton. Tähän on toi. Jätän väliin mouton Hautaa Hauta huustikuu huumalaton. Teurasta pinaton koutopuuun. Sen kesä on kupiton, kupin ton, hylkää hölytön heinäkuu Seis elokuun, eikanouliton, sillä Aion, Se on näkyvälläkin, ajan se on näkyvälläkin. Nyt elävälle spolaan, jo vallaksessa Kyllä, näin on. ja mä korkkasin tässä on voi voinut ykkönen mitä tässä on vaikka kuinka paljon, vaikka mitä juomaan nyt. Dä, dä, dä. Mä nyt en jaksa näitä luitella. Tässä on tietysti paljon. Mä olen odottanut jossain vaiheessa. Mä pidän kännispessuja. Ja sitten tota, niin, kun olit, joskut, olit, mikä nimi ikinä tulee olemaan, kun olin radalla, jos, joskus se oli laittanut sieltä sitten Facebook-päivityksiä, niin tuli mieleen, että meihin pidetäänkö lähiaikoina kännispessututko vieraaksi. Ja hän sitten tuli. Miten -di mun mit, sitten samanin tässä näin? En muista. Ihan sama. Joo. Ei, ei, ei, vaan päätteeksi tätä Air, Airvini ja Markku Gulliver Laamaneni. Ei, käsittämätöntä. tämä. Myös Ilkka Alanko on Juensuulainen, sat, sattumaan vai salariittoon. Kyllähän sen takia mä piti, että me laitaisiin tuohon Juensuuspotpuriin. Oi jumala, Haino, tuli tuossa jo vähän tästä viestiä. Joo, toi on kyllä niin, niin mitään sama toi Vaisuversio, että mennään seuraavaan, mennään, mennään seuraavaan samanlaiseen näin ollen. Tässä, tässä on to, tämmönen Darra-biisi. Pöykän millä te kini tämän Marska ja nyt että se oli hirveä tota noin joku liskojen yöt oli pää päällä silloin niin. Ennen ja sysiemmät mataman back to my I got to is Ja mikä tulee aina mieleen, mieleen tota, niin, mömmemiskapoista, my, jos tulee lätkä, lätkä ja, ja tulee juhlaseenäkäiset juhlat, niin totta kai tulee mieleen käännääminen. Totta kai, totta kai, mitä ne no, niin oli kännissä. Ja taas näitä ilmaisuja, mitkä liittyvät, siis se, liittyvät etas, käännäämiseen, vaikka eivät ole tästä jummarra jollaista tiedä. Tossa oli siis visa, en halua kuulla tänä ylös. No niin, baila baila! Ylänä... Lampait Ja istut vaimon Se koko Mitä no jos no, no, viesti viest just ruveta lukemaan. mikä mitä, miksi tavalla yritetään, yritetään, yritetään. hirveä heenari, Himas etukäteen, elä märäl ja mäkkisafkalla, viikon loput maan aika matkalla. Ja alta vaan morsius, ne ei toivetä. Hei, nyt se jymähti. Mä no, ehdolle periaan ilman noitakin. Teemu! Tuu pöhkimään! Mulla tuolla meni, meni softbox paskaan. Kuulet sä? Katsotaan, tuleeko sieltä. Jumalan hapusta juomistaa, Jumalan halusta huomista, mä joi tuo pistanne tuo mulle reikala. Joo, katsotaan, onko tullut jossain vaiheessa, saadaanko toi kondikseen, se vähän, vähän pätkii tosiaan pomppiin, se meni joo, joo. Meneekö toi toi, laitakko toi softbox, äsken se meni pois ja nyt se meni, tuli takala, takas päälle iteksensä. nyt se ei tule enää takas päälle iteksensä. Uh. vaaniva, siideri haiii! Turon <hys> Kyllä pitää joskus turos hevikeä, spessu pelkälä. Jaloistaa kuu, kaukaa ranta kantautuu. Rantakuppilan äänet nuo, kutsuu ilojensa luo. Paikka täynnä on elämää, ilman juoma ei kenjärjää. Yksi ainoa pöytä vain, sinne tilatailain. Siellä on siiderihai, vaadiva siiderihai. Istuu ja janoissansa hän saa. No niin nyt, tänne, nyt mä pääsin tänne näin. Soittakaa Pekky eikä soiteta. Tuo mies on sanonut DJ-vaihtomaksa. Toi on aika hyvä. DJ-a-oikeudet. Oh, joo, se on aika hyvä kansi, Joo. Ja, ja tota. DJ-viski. No se on ihan semmoinen kesken Ei saa sanoa. Ei saa sano viski. Ai niin. DJ-samat silmät. <suodit> Aika hyviä. Joo. Kuka Joo. Deji, toi, ja toikin on laittoi dahan, deviensi, toi, ve, de, toi vaihto maksaa hyvä. Dei missä se on jatkot? Ja, ja, ja. DJ Pirtu, laittoi DJ Pirtu, mikä on aina laittaa viesteä niin Siellä on D.J. Kilju. Ei Kiljuta nytte, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei, joo, ei, joo. ei Kilju. Joo, jo, to, to, noin, toivotaan to, noin, ördäävämpää kännispessua. Me pidetään nyt, Matti, niin mä voin pitää, kun näitä näitä riittää, niin kun, kun kutsutaan tänne jo joku, joku herrasmies paikan päälle, niin neidit eivät sillä tavalla öri ja riehu ja no, näin, ei, se ei, ei oikein. Ei. Me ollaan nyt mennyt läinna nää biisit edellä ja sitten otetaan seuraavaksi, kun mennään edellä sitten, näitä känni on semmoinen aihe. Kiitoksia! Jaakoli, että ja siihen, siihen tota, niin voidaan palata aina. Tätä mä vaihtele, että mä lopetan, mutta jos mä lopetan kuitenkin siihen siihen tota siihen poika sanoo versiointi. Puremaan, Tässä on aikaa semmonen muutama minuutti vielä lähettää DJ-hetuksia ja katsotaan mikä nyt sitten voittaa. Siitä lähtien. Missä vika on. No, sosiaal... Tässä on niin pirusti näitä levyjä, mitä mä oon aikaisemmin soittanut ja, ja näinpä pois. Kestää, kun laittaa kohdilleen. Ei ole hehtinyt hirveästi soundbox-viestejä, niin, niin kuin että tässä my my mylylylytyä ja näinpä pois menee tähän puoleen jostain Sitten syystä. nyt ryppään, Män, joka on musenna, tämä hausalaulaa, että. Ei, ei, ei, ei, naiset pihtaa, naiset pihtaa, naiset naiset, nainen on tullut taloon, tai on. Joku toivoi tuolla napakymppiä taksi televisioon justiinsa, aiheeseen liittyviä kommentteja, kyllä, hyvä, sillä lailla. Ehkä siellä ollaan kännissä jo. Joo, jutot ne mua Deji Krapula, onko sitä tullut aikaisemmin edelleen ehdotuksesta? Ei, <mikin> ei, ei ole. ei. Oo. Yl... Joo, niin on aika itsestäänselvä. <mikin> niin. aika se, mitä sitä seuraa. Deji Viinameloni. Hmm. Äh. Äh, Joo, Deji Tuiske. Deji Shotti. Ei. Deji Yrjöpirjo, se oli kaunis. <mikin> Deji Kännikaraoke. Okay. Kyllä Natolle oli <laughs> sillä lailla. Dei Huurteinen tulee noin niinku perus Dei darmaha, dei pullo, dei pilehile, onko mitään hyvää? Dei de, de, de, de kännikala, dei seitinohut. Se on ihan hyvä. Se on jo. Se on Kyllä, joo. Joo. joo, joo. Eikö Eiksettä joku hif, HIFK:n tota no niin joku malvalmentaja se mark mikä sen nimi olika joku tota no niin, no kuitenkin se hei mikä sen HIFK:n on se, hif, takatukka <tos> valmentajan nimi Matikainen Matikainen Matikainen <tos> nyt niin tota no niin miksi, miksi takatukka niin se se kuulemma haarrastaa se ohu, tajat, että pienessä, niin. et no ohuuta että tola jatposti pienessä että mutta ei kuitenkaan se isomassa sitten <tos> Ei tiedäkään <tos> <tos> Joo e, eip, eipä ei tietenkään. Just, kas, kas, ei päätetäkään Deji Räsänen, justi kask kaskon päivä rasanen niin se varmaan sitä kuulee jo oh, joo. joo. Joo, ei, ei. Kyllä nyt, nyt, nyt näyttää siltä, että nyt näyttää siltä, että nyt näyttää tältä. Näyttää näyttää näy, Alku alkaa lopusta, loppu alkaa alusta. Al Alun loppu alkaa alusta, al loppu, loppu al alkaa alusta myös. tämmöistä filosofista. Lähtee, muuten ryppäämään, ryppäämään tästä näin? En, en nyt osaa sanoa Okei. Okei. Okei, mutta ei sinulla ole vähän tarkoitus ollut jatkaa? Vähän... Vähän, vähän tökkii, kun Elinen vielä vai? Mikä? No vähän tökkii, joo, mutta no. katotaan, mitä, mitä ilta tuolta. <laughs> Niinpä, tietenkin. Niin, et kuitenkaan, et oot tullut pulon kanssa tänne, mä oon en. vähän pettynyt sillä, sillä tavalla, ihan, ihan energiaa juomaan, juotiin ja näin päin pois. <laughs> dei Turvorun naapuri tuli tuossa, noin, sepäs olit oikein kaunit. dei Kalsarikänni, mitä sillä... No se on kans ihan jees. Se on ihan jees, joo. Joo, jo, jo, hetkonen, mitäs tässä on? dei missä mun avaimet? Ne <laughs> <laughs> oli muuten hukassa aamulla. Okei, okay, et... <laughs> no niin. Joo, mutta, mutta, mutta DJ, Missä mun avaimet, se on vähän sama sarja kuin, tuota, kuin se, mikä johtaa täällä. Kumpi on parempi? Se johtoo, onko se kuitenkin, no, että... No kyllä mä se käynkö mä täällä usein? <laughs> Tässä on Dei Tosi Väsynyt, Dei Kohmelo, <laughs> DJ Snapsi. <laughs> Oho ja mitä, DJ vielä toiset. Dei Hakkarainen, Dei Kankkunen, Dei Pupiruusun kutsuyskä. Dei vielä yhdet, joo, mutta ei, joo, niin sanopa nyt sitten voittaja. Sitten ei, kyllä mä, kyllä mä lähden sillä käynnissä, kun mä täällä usein, että se on ihan <laughs> <se se> ehdoton. <laughs> mikä, mikä on semmoinen pari, missä sä käyt usein, että onko sulla mitään suosikinpaaria pari Ei oikein, kun ei joo. ole enää London-pubi, niin Aha. se oli toki. Okay. Joo, mutta oli mä en mitä, mä en ota mitään Mä mitä mitä mitä. mä en mitään Kiito, Kiitoksia, hyvä Tää on ihan hirveä Tää on joo, ihan niin, ensi viikolla Emma, Emma, Emma, Emma Kaala on silloin viikonloppuna Niin mä, mä jätän paskisemmoja Tällä näin kaikkea Tota no niin ja artistille Niinpä pois Ja mä kehun Silloin mä kehun kaikkia Näin tätä paskaa Mitä mä soitan täällä vuodesta toiseen Mä pelkästään ja ainoastaan kehun Katsotaan kykeneekö mä siihen ensi viikolla sitten Kiitoksia vierailusta Kiitos Kä ei, Käykö mä usein täällä, usein täällä. Eka kertaa. Eka kerta. <laughs> niin. Veli, hei präivä! Nyt poika lotraa, rätraa se kippaa se särpi Tandusta keppana, poika Nyt poika saata, rympa se, riikku, se Peltikin, nekin on ja kaikki täsikäsiin Jos ei kunnoume ja rautti Siskon hekkari, jolla sisään yritti Pari kuukautta täytyy sen vartoa Kunnes tulisen aika juhleaa Nyt, Nyt poika Lothraa Mä olin mainita kokonaan, että mulla oli, oli proskapankki T-paita päällä oli ennen, kuin, ennen kuin lähetys alkoi, ei ollutkin? Joo, oli Kyllä, oli. näin, joo, no niin, se oli oleellista se, <lain> ei, ei tässä muuta <lain> vielä viimeisiin blattiksiin, hyvä kumara on viinapäästä kiinni. Vaikka on paikalla just samat naamat, kohta poikaa juottaa ne saavat. Portsarissen käsi nostaa, halaa nuhtelee kuin asiakas. Nyt poika lotraa, läträänsä kippaansa kannusta keppana Poika on nyt poika kaasaa, ryympäänsä Hämmäkstis sventerillä potaisei ei oikein kunnolla ja nyt lähti!